Търпение и безстрашие Триста лекции от младежкият окултен клас година седма държана на 15 юни 1928 година София Само светлият път на мъдростта води към истината истината е скрит животът Хората се оплакват от противоречията на живота, но лесно могат да се справят с тях. Как? Като научат Законите на земния и небесен живот. По думата Небе разбираме нещо вътрешно, невидимо, отвлечено, недостъпно за обикновения човек. Като изучава Законите на земята и на небето, човек изучава себе си, от една страна организма си, а от друга – своите мисли и чувства. Така той се домогва до онова, което му липсва и върху което трябва да работи. За пример, човек трябва да работи върху безстрашието, търпението, милосърдието. Чувството на страх е силно развито в човека, като остатък от животинското му състояние. Не е лесно да живее човек под постоянен страх, да не заболее, да не бъде убит и така нататък. Страхът се преодолява чрез любовта. Прилагайте любовта, за да се справите със страха. Търпението пък е във връзка с устойчивостта на чувствата и милосърдието върху което трябва да се работи, също е свързано с любовта. Самолюбещият може да бъде милосърден човек. Като се говори за тези качества, човек дохожда до памета и намира, че тя постепенно отслабва. За да усили памета си, той трябва да укрепи нервната си система. Значи, Отславането на паметта е във връзка с ославане на нервната система. Страхът, отславането на паметта, подозрението са болезни прояви на човека. Това показва, че почти всички хора са болни в известно отношение, физическо, сърдечно или умствено, поради което трябва да се лекуват. Човек не се познава, не знае какви сили си крият в него. Затова казва, че е в състояние да разруши света. Той не може да вдигне един камък, а ще разруши света. Бог управлява света. Той е изпратил човека на земята да учи, а не да разрушава. Който си въобразява, че може да направи много неща, той се намира под влиянието на същества от ниска култура, които искат да го изложат и спърт в развитието му. Затова е казано в писанието Опитвайте духовете. Като изпитвате духовети, вие придобивате знание да ги различавате, да знаете положително кой дух ви говори и дали казаното ще се сбъдне. По това именно ще познаете кой дух е изпратен от Бога и кой не иде от него. Някой ви нашепва, че на кое си място в земята има заровени пари, голямо богатство. Всъщност, това не е вярно. Вие можете да направите опит, да се уверите в истинността на това, което ви се нашепва. Като разкопаете земята на определеното място, ще видите, че всичко е било лъжа. Никакво богатство няма там. Ако вместо да търсите пари, бихте разорали земята и засели съжито, наистина щяхте да придобиете известно богатство. Ако Бог ви каже да обърнете някой човек към него и успеете да направите това, вие се повдигате. Няма по-голямо богатство за човешката душа от това да покаже правия път на човека и да го научи как да живее. Който влезе в правия път, той е подобен на извор, който постоянно изтича навън. Ето защо човек трябва да се свърже с Бога, да се стреми към великият идеал на живота. Разумност се иска от човека, да знае как да постъпва, какво да говори, как да се отнася с хората. Ако преувеличава или намалява фактите, той не е разумен. Без да иска, той се служи със лъжа. Видяла една змия половин метър дълга и ще казва, че е имала 2 метра дължина. България няма такива змии, от страх може да му се е видяла много дълга, но страхът преувеличава нещата. За да не изпадате в неестествени състояния, работете върху себе си, за да се справите със страха. Вложете любовта в сърцето си и страхът ще излезе вън. Там той може да остане като външна стража но по никой начин вътре. Изучавайте Божествените закони, които ще ви доведат до Божественото знание. Имате ли това знание, вие ще бъдете безстрашни, силни, търпеливи. Без Него вие никога не можете да бъдете силни. Христос казва, ако имате вяра, колкото си наповото семе, Можете да кажете на планината да се премести и тя ще се премести. Вярата в Бога включва Божественото знание. С това знание наистина човек може да мести планини. Желая ви не да вдигате и местите планините, но да се справите с големите си мъчноти, които за вас представят нещо по-голямо от планината. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 300 лекция от учителя, държана на 15 юни 1928 г. София Изгрев.